Fata Ceavitează. Scenariu radiofonic de Ion Lida. Seceri și din dulce le petrece! treceri. Pere cu de soare, Vră să se-nsoare. Rochii, <gri> pandri Pentru fete minele. Se seceri, se cer, coase, pă l <gri> da, de ce de mine? Ce rău v-am făcut? Eu am venit aici cu gânduri curate. <gri> Ei, Ioană! Nu fugi! Opriți fata! Nu lăsați să iasă din vală! De ce să te las, Ioan? Eu te-am crezut. Am citit în ochii tăi luminoși că ești bună și cinstită în tot ceea ce spui mai crezut, Mariata? Da, Ioana, te-am crezut. Mi-ar place să am o fată ca tine, cinstită și curajoasă și frumoasă. Poate nu sunt curajoasă, Mariata. Ba, ești curajoasă, Ioana. Nu-i trebuie oare curaj unei fete ca să se ducă la împărat și să-i spună că vrea să-i fie fică? Dar sfetnici au râs de mine, Lasă-i pe sfetnici, Ioana. Au îmbătrânit și ei și mai vorbesc pe alăturea. Uite, eu vreau să fi fata mea. Mariata, lasă-mi răgați trei zile. Și dacă nu o să-mi pierd curajul, o să mă întorc. Bine, Ioana, uite Eu te aștept. Mi s-ar frânge inima dacă te-aș pierde și pe tine, fata O să mă întorc, Maria ta. Fii fără grijă. mă vezi? Poate pământurile astea, băiatul mami, cât cuprins cu ochii vor să fie ale noastre. Păi, dacă e pe așa, mama o să-mi fac mari, mari, de tot ca să cât mai multe pământuri în ei. Și ui, ui, ui, ce, ui, mare amari, mare cât lacurile care nu o de pești, dar să mai vorbim de voastre. Băiatul mami, că prost mai ești. Așa că eu m-am hotărât când o să intre toate pământurile astea în ochii mei, Omuleții oh. ăștia au ia picioarele la spinare O, oh, oh, băiatul mami, că n-ai priceput nimic Vai de păcatele mele Păi unde vrei să-i gonești pe oamenii de pe mâine în locul lor tu Cine o să mai crească vaci gustoase și porci Numai bun de rumenit în cuptor Noi doi, ha? Mm, noi doi, ia Ce pune. ar fi acum vreo două din de dolofani Hai, hai, hai, hai Ca hai, hai, să luăm hai. și noi o gustare Hai, lasă porci că de-abia te-ai sculat de la masă Nemâncatule Bine, mă duc să văd cine e, mă duc. bătrână, vorbește în duoti. Mă crapă mintea ca un doble Să mă trăsnească, să-mi rămână o notă în gât, dacă am înțeles ceva. N-am inteles. Dar cine o fi? fi? Vrem muritor, cine să fie? Că dacă era vreun zmeu intrat de-a dreptul pe coș, A, nu mai băde la poartă. Dar ce o vreau? Ce o vreau? Dacă a îndrăsnit să bată în poartă vrea el ceva Și trebuie să aflu ce-i în mintea lui Că altfel cine știe ce mai pune la cale ei, bre, omul, ce te voi mădești cine, cine? e? C are chiar așa de fioroasă? O, da, meu, oaică, ești chiar plăcută la înfățișare da. Ce dacă ai o gură cât o șură Și cu o privești la slăină și cu la făină? He, he, he. frumoasă ce ești Oricine te-ar privi, că cădea pe jos ca trezni da, de Da, da eu omcoace, cum te cheamă flăcăule? Păi, ion, cum să mă chem. Ia, ca pe toți oamenii. Și am venit Zmeoaico, să mă bag slugă la curtea zmeilor, că Sunteți mei, cum se cade. Nu-ți fi chiar așa de negri, la suflet cum se zice. Mais ce naiba, Ioane. doar zmei suntem, nu fiare, nu? Ia eu că o să mă las pe drumul, meu. Mm -da. Mai ales că <coughs> nu vreau simbrie. Mm. Ți-oi slugări pe mâncare. Da? Te lasă, oh. flăcăule, că de mâncare n-o să duci lipsă. Numai să te vedem la treabă. Ce mai era? Nu-i urâtă nici acum. Bă, bă, chiar îi șa de bine să scurt, așa ca un băiat. Ei, ei, Ioana. să nu-ți fie frigă de mine. Că te speria, frumoasă fata. De unde știi că sunt fata? E, știu, Ioană, știu. Se putea să te fi uitat. De-atâtea ori te-am zărit cu legânciu perci prin pădure. Și știi de ce am venit în pădure? E, hainele tale, mirosa zmeu, Ioană. Ai dreptate, ursule. că m-a trimis în pădure ca să te prind și să-ți iau blana. Dar gândul ei a fost să mă piardă, <laughs> nu-i păcat de o blană acea de frumoasă ca a mea? Eee... Oh, Dumnezeu, nu mă dau nici mort. Dumneata, de ce nu cobor din timp. Păi nu cobor așa, pentru că nu am eu chef să cobor. E. Eu am chef să stau în pot. Și na, eu am na. chef să stau în copac? Da. E, dar nu vă mai țertați ca că uite... Duc plana înapoi în pădure. Du-o! Dar să nu ziceți că nu v-am îndeprimit porunca. Nu, nu zicem nimic, nu mai cu-o! Oh! Du du-o, du-o, i o dată! Du-o! fică <fie> să-i tăi ca un nu, și gata. Că-ți te-ai pus să le prăpădească, oh, nu alta. Oh, fof, fof, băiatul mamii, că mare e nenorocirea. Că-i după capul nostru <fie> mare, <fie> mare, <fie> mare. Nu mai scăpăm noi de el. Îl veci. Până aici ne-a fost De da ce te, bucat, oam, te ce te tem de, de un amărât de flăcău oh, Flăcău zici, da. ar fi bine să fie așa Numai că ăsta, Ion ăsta, sluga noastră, e, e fată, e. nu e băiat Păi da, da, nu mai puți că e fată A, Risca ca prostul, ne-e scris nou în frunte că numai o fată ne poate veni de hack. Mie? Da. mie, degeaba mi-e scris un frute că nu știu să citează. Uf, doar, ce mă fac eu cu tine, ce mă fac, tu nu înțelegi că o să trebuiască să ne luăm tălpășița de pe de... agurile astea. Nu înțelegi și unde să ne ducem, hai spune, unde Da, Păi ne... bine, mamă, mai zme, și nu putem să-i facem nimic a unei fete ca să scăpăm de ea, dumneavoastră. putem, smeule, putem, putem să scăpăm de fata uh -huh, asta uh -huh. care vrea să ne piardă. Cu... Oh, cine-o fi adus-o pe capul nostru? Dar numai dacă o dăm în vilag prin șiretenie Și o dovedim că e fată Aha. și nu băiat Numai așa n-o să mai aibă ea puterea asupra noastră, înțelegi? Aha, prin șiretenie Da Păi e ușor, cum ușor? Mă fac neguțător și e gata, ai să vezi, ai să vezi Avotame pentru fete, romii, bani și mărgele. Avem săpii, alți stini și tot felul de inele. E gustoule! E gustoule! Da. Ce vin acolo, ha? Oh. Ia, ia te uită, Ia te uite, Ioane, ce mărgele frumoase! Da. Ia te uite! Ia te Nu te ar place să-ți. Ah. Uite! Aaa! Ah. Da, ce i-a asta? Uite, oaico. Pe asta o vreau! Voi de mine! Pe asta ruginită, nu lua, nu lua flăcăule cu o râdă și curcile de tine Uite, uite, ia-o pe asta, uite, ia -o pe asta diamantele uite, uite. de pe mâni ner Strălucesc, îți ochii ia, ia, ia. Nici măcar împăratul n-are astfel de semne. Îți mulțumesc, zmeuaică, dar sabia aia cu diamante nu-i de nasul unui i ca mine De ce, Ioane? Pentru mine e bună, uite, asta ruginită Lăsă că o lustruiesc eu Aha. ia ce uite cum o mai văd prin aia De mine, ce-a mai asta e sabia vrăjită a strămoșilor noștri Dar eu de unde era să știu, mamă, ce? Vai. Când am văzut-o așa ruginită, mi-am închipit că nu face nici tot o ceapă de ziunată oh, Suntem pierduți, băiete, ne am înșelat sluga e, Lasă, mamă, că știu și eu cum se mănuiești o sabie Nu sunt Hai un -te, paprate, să-mi Lasă-mă, mamă Hai, nu te las, isla, nu te lasă! Te bazi ce vrei să-ți pierzi capul! Isla. Oameni buni! Ajuta! Pe oameni, de aici de aici, de aici, de ajutor, de Hai, de de noi, fate hai, meule, hai. -am dat toate bogățile agonisite de aici, de aici, hai! aici, de aici, de aici, de aici, noștri. aici, de aici, de aici, de aici, de aici, de aici, de aici, de aici, de aici, de aici, de Hai, nu te lăsa! Hai, auzi, mama m-a mărturisit că e fată și nu mai are puterea asupra noastră. Pare are, mami, are, că nu noi am dat-o de gol că e fată, ce am mărturisit singura. Mama, tine, mama, lasă-mă să-i grocă! Da, lasă-l zileu, Aico, dacă are chef de Stai, stai, că te răpune! așa se leule! Așa, Așa! Așa! Acum că ești la pământ. Dumnezeu! Mai faci pe grozavul? Nu! Hmm? Oh, Stai! ne am pus sau de -a la pic! Asta e nebuna! Oh. Vrea să mă omoare! Ce mai nu ști de glumă? Ne-am jucat și noi! Ne-am jucat, da! Ne-am jucat. jucat! Crezi că-ți merge să mă păcalești pe mine? iartă de da? Ioana, și ai vina de tine, lui nu te lua după el, da, că e da, mare și prost, nu știe ce da, spune. Dacă da. când îi oropsea pe oameni și le lua bucatele de pe câmp și vitele din bătătură, lui era milă. Ai milă cel ai, puțin ai, mila. de obiată mamă. Dar ție ți-a fost milă, zmeoaico, de mamele cărora le-ai răpit copiii. Dar nu știu ce faci, frumos, frumoasă, poate e mare și proastă, zmeoaico, dar nu stii ce spune. Uu, da. De mine mă faci tu proastă, mă n ci nă tă s a de noi nu, Cine nu. te a pus să-i însabia din pod? Ha! Așa se stăie capul, să stai luna, nu-ți ai capul. Să N-am să să-i tai capul, zmeoaico. Nu mă încarc eu de păcate cu unul ca el. Haiați. Așa, hai, a, așa. Să nu v mai văd în fața ochilor. Ca două ore nu vă mai ies. Hai, mulțumesc pentru conversație frumoasă, fată. Hai, zmeule, hai bărbaie, tu famieo Încet, încet, mamă, că mă dor oasele. Mă cu totul și rog de totul. Oh, no, no, no. Încet, mă doresc prin mamă Mă noroc că a avutat și le-i arătam eu ei. No, eu lasă, las, Fără mai Dacă vă aveți chef de zgân, mă nana, <laughs> Amor, bravo, bravo, Ioana. I-am vis pe zmei, Ursule. Te de Ursul, Asta e răspunarea mea. Ce-a vrut să-ți spună ca Ursule? Ce-ai auzit, Ioana? E, și eu sunt om ca tine, numai că că m-a prefăcut în urs. Și nu se mai poate face nimic? O, ba Da, Ioana, dacă aș avea inelul împăratului... Inelul? Inelul e la mine. Dar dacă îi dau ursului, nu mă mai pot duce la împărat ca să fiu fica lui. Dar, dar ce-mi trebuie mie să fiu fată de împărat? Ține! Hm? Ține, ursul meu, drag! Uite. Ăsta e inelul împăratului. Inelul împăratului? Și, și mi-l dai mie, Daursule. Da, ursule, ti l dau cu dragă inimă. Stai, stai, stai. Asta, asta înseamnă că ții la mine, Ioana. Da, ursule, mi-au spus mie ochii tăi ceva atunci în pădure, când m-a trimis meu ca să-ţi iau blana. <laughs> Mulţumesc, Ioana. Știi, mi-ești tare dragă. Și tu mi-ești drag, ursul meu cu ochii blânzi. Hai, pune-ți inelul. No, numai inelul nu este de ajuns, Ioană, ca să mă prefac iar un om. Dar ce-ți mai trebuie? Bunătatea ta, Ioană, inelul fără tine n-are nicio putere. Aveți în vege. Ioana! Maria ta! Ioana! Maria ta! Da, Ioana, eu sunt. Am stat tot timpul prin preajmă. Și acesta. Iată-l. Oh! Este fiul meu. Ioana! Ridică-te, frumoasă fată. și dă mâna fiului meu. Îți mulțumesc, tată, pentru bunătate. Mi-e tare dragă, Ioana. Și mie mi-e dragă, Ioana, ca lumina ochilor din cap, fiului. Ești așa cum te-am visat eu, dragul meu. Și tu ești la fel ca în visele mele, Ioana. Strânge-mă în brațe. Am pe un inel fermecat și pe data am și plecat fiindcă începe nunta, dragii mei, o nuntă cam basme și nuntă fără împărat nu cred că s-a mai întâmplat <gătări> și vă invit și pe voi alături de noi ca să vă bucurați și să vă veseliți. <gătări> Tristețea, dați-o încolo! Fiţi veseli cât trăiți! Dar noi cum rămâne lumina ţia și Zmeul şi zmeoaică? Vor să vină ei la nuntă? să-i luăm și pe zmeii! să râdem